Навіть для письменників, яких вважають знавцями людських душ. Ну, що ви мовчите, ваш хід, тільки фраза «Я не сліпий» не приймається. Про це я вже здогадалась. Я письменник. Не відриваючи погляду від її очей, промовив він і знизав плечима. I'm sorry, перепрошую. Вона не знала гніватися ще терміново переосмислювати все, що сталося за останні півтора тижні. Це ще один жарт? Ні. Амалія не витримала його погляду і знову подивилась на сцену зі шестя Святого Духа. Розпис вражав розмірами та незбагненним динамізмом статики. Їй здалося, що вони з Віктором тут не самі. Дванадцять апостолів у білих вбраннях, і жінка в синьому завмерли, вражені отриманим із даром. Їхні пози, руки, ноги, трапіровки, вбрань, прописані з божественною майстерністю, не відпускали від себе очей глядача навіть того, хто не надто розуміється на біблійному підґрунті побаченого. Амалія Стронга з рівною спиною сиділа на стільці, закинувши голову і дивилася вгору. Здавалося, їй зараз байдуже до всього, до чоловіка, який уважно дивиться на неї також. Сонячні промені били йому в очі з високого вікна навпроти. У них золотими цятками повільно рухались порошинки, а профіль жінки виглядав темним силуетом, подібним до тих, як і колись ще у Вікторовому дитинстві на Хрещатику художник-інвалід вирізав із темного паперу маленькими ножицями одним довгим рухом, при цьому невідривно дивлячись на завмерлу навпроти модель. Потім цей профіль наклеювався на листівку і вручався моделі замовну кількість радянських грошей. «Не ображайтесь на мене! Прошу!» Він узяв її за руку, і вона не заперечила». Я вже не перший день думаю, як саме мені йти до вас здаватись. Гра затягнулась. Цей образ не мій і заважає. Пробачте мені. А ви справді письменник? Повернулася до нього Амалія. І Віктор винувато кивнув. І журналіст. Ото вже мені, страм. Вона закрила обличчя долонями, але замить у щілину між ними визирнуло одне її око і оглянуло реакцію Віктора. Ну чому ж, страм? Засміявся він. Рахунок один-один. Вони засміялися, але відразу синхронно прикрили роти долонями. Дорослі люди, а не вміють поводитись. Круті кам'яні сходи старовинної церкви. Високі вузькі сходинки. Трохи світла з двох віконець бійниць. За скальцями буяє травень. Прохолода. напівтемрява. Чоловіча рука підтримує жіночу. Чоловічі очі знизу контролюють рухи жінки. Вона ступає вниз, слідом за ним. Вона робить свій крок, але він пропускає свій. Надто близько один до одного. Він затуляє спиною віконце-бійницю. Їхні вуста зустрічаються. Яке щастя, що я не сліпий. Розділ сорок дев'ятий Четвер добігав кінця. І Женька раділа, що попереду знову три вихідні. Правда, скоро в неї стане сім вихідних на тиждень, а то вже буде радості. Аби ще було при цьому на що жити. Уранці Ілля закинув ідею дочекатися, коли випишеться Ольга Яківна, і підшукати їй заміну квартирантки, а самим знайти однокімнатну за помірну ціну і, правда, Женька досить швидко освіжила його мрію холодною водою в реальності, поставивши питання і про гроші на оренду, і про те, чи не застреляться його батьки від такої знатної партії єдиному сину. І про те, чи спитав він її думки, коли будував спільні плани. Розмова ця сталася вранці майже на ходу, а серйозні речі так не обговорюють. Проте вона й сама трохи злякалась такої його рішучості, хоча слова то лишень слова, промовляти їх може будь-хто, а що з них на правду вийде, поживем побачимо. А вона саме передивлялася журнал записів на завтра, як заграв мобільний, дзвонила зі службового телефону кав'ярні. «Доброго дня, це Євгенія. Так, це я, слухаю. Це з кав'ярні вас турбують. Нам телефонувала пані Злата, вона вас розшукує. Залишила номер свого мобільного, просила, щоб ви зателефонували. Отакої, класно, дякую. Диктуйте. Записую. Женька чомусь розхвилювалася, але відразу сміхнулася, пригадавши Злату. Її розповідь про падіння і підйоми, про несподівану зміну життєвого шляху, а також про донечку, таку тендітну і серйозну леді. Згадала, як після цієї розмови вирували в сили і бажання щось зміняти в житті. Правда, небагато свого часу змінилось, але зерно, посіяне златою, таки не всохло в женщині голові, а час від часу давалося в знаки. Цікаво, чому та її розшукує. Може, хоче знову зустрітися і розповісти нову історію? Але за такої затен зайнятості, коли їй? Женька відразу зателефонувала з латі. Ішлося, направду, про зустріч, але не в кев'ярні. Це енергійна жінка, для якої, здавалося, немає перешкод ні в чому. Запрошувала дівчину прийти на чергову виставку, куди з'їжджаються з усієї України майстери, що дігають людей. Сказала також, що завтра...